I Svenska Akademin har stol nummer 18 blivit ledig genom Bertil Malmbergs bortgång. Den platsen får nu en gigant inom den svenska litteraturen, diktaren Gunnar Ekelöv, som verkar vara något av en 1700-tals människa, enligt författaren Lars Forssell. Jag vet inte om Gunnar Ekelöv är akademabel, och inte är han akademist, men han tillhör i varje fall naturligt akademin. För... På sätt och vis är han samtida med den. Det finns, och det är han själv erkännt, någonting av 1700-tal över honom. Och inte minst i hans underbara konverserande prosaböcker, promenader, utflykter och nu i höstas blandade kort. Han talar som den borne 1700-talskavaljeren med lätthet om allt mellan himmel och jord. I poesin talar han om himmel och jord, gott, och ont om sats och motsats som blir skatts igen med en genomlyst intensiv och förrymmad vishet som prosaist är han släkt med Källgren som poet med Fröding och överallt har han någonting av båda